a a totes, aquí comença una setmana més Onda Libre, hem començat amb un petit retras d'uns minutets però ja hi som aquí en aquest 12 d'octubre quan són les 12 i 9 minutets del matí ha començat Onda Libre Com ja sabeu, tots els diumenges en directe de 12 a dos quarts de dues. Amb remissió els dimarts a partir de la una del migdia. I per escoltar sempre que vulgueu el vostre ordinador al nostre blog, que és www.espaiallbarat.blogspot.com. Allà hi trobareu els enllaços pertinents per poder escoltar el programa que més us hagi agradat al vostre ordinador mitjançant una descàrrega a partir d'un enjaç que hi ajuntem sota el comentari del programa del dia X el dia que més us hi hagi agradat i, i que us sembli més pertinent doncs allà hi trobeu l'enjaç que us el permet descarregar el vostre ordinador i escoltar-lo en aquell moment i situació que més us plegui i us convingui també podeu escoltar eh, aquest programa i tota la ràdio tota la ràdio contrabanda no només a l'àrea metropolitana, a través del 91.4, sinó també per internet a la resta del món, a través de la plana web www.contrabanda.org. Allà hi trobareu l'apartat per poder clicar a l'enjaç per emissió per internet. També tenim, per tant, la possibilitat d'escoltar aquest programa. I la ràdio, en el seu conjunt, a través d'internet, és a dir, d'abast planetari... Connectambus a la plana web www.contrabanda.org i trobareu la forma de fer-ho per la missió online. les altres formes de contacte amb el programa doncs, són uh, via e-mail a través del correu electrònic amb adreça OndaLibre1917 arroba yahoo, punt, es, 1917 en números OndaLibre1917 arroba yahoo, punt, o bé trucant en directe a l'estudi al 93 al telèfon 9-3-317-73 66 3, 17, 73, 66. Anem amb una pausa musical, calentem motors i després expliquem quines seran les temes, els temes que tractarem avui. Recordeu, ha començat Onda Libre, acompanyeu-nos fins a dos quarts de dues. Bé, continuem el programa. Hem tingut unes petites dificultats, molt petites, molt petites dificultats tècniques per poder-nos fer entendre a l'hora de poder-vos donar els dos talls de veu, els dos àudios que tenim eh, sobre els temes que avui volem tractar. O sigui, comencem el programa formalment, el programa anirà sobre eh, una vaga de fam de dos dies que van fer la setmana passada eh, gent de l'AEP amb recolzament de les joventuts comunistes dels joves comunistes de la JC, del suc viu eh, demanant doncs, que es mantingués la titularitat pública dels menjadors de la Universitat de Par de Barcelona que estan en perill o pendents d'una requalificació és a dir, d'un enderrocament i de la reco·locació recol·loca en un altre punt del campus de Palau Reial afectant tant el propi servei dels menjadors que són externalitzats o volen ser pretesament externalitzats, encara no està confirmat aquest punt i després té efecte evidentment també als propis treballadors del menjador. Aquest seria un tall de veu, en farem també una mica de 5 cèntims abans de posar el tall de veu després volem fer la crònica, eh, mai millor dit, doncs una crònica resumida de lo que va donar d'ací. La, el passat dia 10 divendres una jornada sobre moviment obrer que va organitzar la Fundació Catalana d'Investigacions Marxistes que es va fer una jornada que va durar tot el dia al Museu d'Història de Catalunya sobre moviment obrer de les dates 1956-1976 de la qual també hi posarem una de les intervencions que parlava sobre les relacions entre moviment obrer i partit en concret el suc, el suc històric i per últim doncs farem les notícies i l'agenda la, mmm, d'On de, de Libre. Doncs això és el programa i esperem que us, us interessi i ens hi pugueu acompanyar fins a dos quarts de dues. Comencem doncs, parlant sobre la vaga de fam que van dur a terme els estudiants de la Universitat de Barcelona, en concret els dos col·lectius, la JTC i els estudiants de l'Associació d'Estudiants Progressistes, davant dels menjadors universitaris del campus de Palau Reial. En concret, els dos dies de vaga de fam van ser el 7 i el 8 d'octubre. Uh, llegim l'extracte de la notícia que hi va aparèixer al debat.cat on s'explica els motius i el que es pretenia aconseguir amb aquesta acció i després passarem una entrevista que li vam fer a un dels vaguistes, uh, a l'Albert Fajula, uh, on explicava, in situ, en el moment d'estar fent l'acció concretament, en el moment de la vaga de fam, per què estàvem fent aquella acció i què volien denunciar amb la mateixa. Doncs comencem amb lectura de... de la notícia al debat. Diversos estudiants universitaris han iniciat una vaga de fam de dos dies per protestar contra el tancament dels menjadors de la Universitat de Barcelona i l'acomiadament de part del personal treballador. Joves comunistes i l'Associació d'Estudiants Progressistes han denunciat que el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha pres d'esquenes al claustre una decisió que posa fi als menjadors públics de la Universitat de Barcelona al campus de Diagonal. Obrim cometes, l'únic servei públic d'alimentació del sistema universitari català, tal com sostenen que els vaguistes, què passaran ara a mans d'una empresa privada. Els vaguistes afirmen que el motiu oficial és l'estalvi pressupostari per a l'economia de la Universitat de Barcelona i amb aquest acte reivindicatiu demanen que s'aturi el canvi. El personal docent investigador i el personal d'administració i serveis podia gaudir d'un servei de restauració a preus raonables de més qualitat i molt més econòmics que els serveis de bar que tenim a les nostres facultats, també han denunciat els joves en vaga. Els estudiants comunistes recorden que no podem oblidar que els menjadors universitaris eren indubtablement útils i necessaris, sempre estaven plens i tothom n'estava prou satisfet i demanen per últim que el servei de menjadors torni a ser gestionat directament i de forma integral, cuina inclosa, per la UB, tornant a admetre el personal deslocalitzat en el procés d'externalització. Que nos amos Bé, doncs anem a escoltar l'entrevista que li van fer a un dels vaguistes de fam on explica en primera persona nosaltres hem fet aquest recull de 5 cèntims eh, doncs, eh, donar a conèixer el context de, de l'acció doncs ells expliquen ara en primera persona quins són els motius i per què es trobaven van fer aquesta acció de vaga de fam per denunciar la precarització de les condicions laborals dels treballadors dels menjadors universitaris i la el que suposarà de precarització també de les pròpies condicions eh, dels treballadors a nivell del PAS i del personal docent investigador i d'administració i serveis per la manca per la pèrdua d'aquest espai de gestió pública en quant a preus i qualitat que suposaven els menjadors universitaris. Escoltem l'entrevista i després continuarem a Onda Libre.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 Eh, la contractació d'un c catering que portava el, el menjar als menjadors, tancar les cuines i eh, quedar-se només amb la meitat de la plantilla que treballava en aquell moment als menjadors. Uh -huh. eh, I eh, veiem que amb el canvi de rector eh, a un rector interí i les properes eleccions al rector veiem perillar la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 Bé, bueno, li diuen pèrdues, és el, el famós aquest ajustament de dèficits públics, etc. no? Exacte, ja durant els últims tres anys l'UE ha anat eh, tenint un dèficit anual de 20 milions d'euros. Uh -huh. I aquest dèficit, clar, es va acumulant i d'alguna manera, tard o d'hora arribarà petant. És que no, no sabem si l'Estat o la Generalitat diran això no ho podem perdre o si... Eh, al final l'estat eh, no, no s'hi ficarà i vindrà alguna empresa i dirà, bueno, doncs pues mira, jo us dono els diners i ja veurem que em donarà a canvi. Mm -hmm. Clar, tot això són especulacions que no sabem reglar però que creiem que tenen profundament com per estar preocupats per aquests temes.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 Aquesta va ser una de les lluites que va portar el, el pas laboral a eh, finals del curs passat i al final van aconseguir que aquesta gent no quedés fora de la l'UV en una bossa de treball que, en la qual quan hi hagués una plaça eh, es pogués agafar aquesta gent i reincorporar-la, sinó que es, es va aconseguir que fossin recol·locats en alguna altra tasca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 Eh, comporta una millora en el treball i una dignificació d'aquest. Uh -huh. Quin val podeu fer de l'actuació fins ara? En a assignatura, a assignatures, revivió eh, d'assignatures, uh, moment... la vostra pròpia situació física a l'hora d'estar fent ja quasi un dia i nits, no? De, de vegada fam, etc. Bé, uh, de moment nosaltres estem bé. Uh -huh. no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 De la policia sí que se'ns ha eh, se han apropat un parell de patrulles de la Guàrdia Urbana, ens han informat que acampar era il·legal, que això en un principi és... Eren clavele no? Sí, això en un principi és eh, via pública, tot i que eh, pertany a la Universitat de Barcelona. Pues, clar, nosaltres li vam dir estem en contacte totalment amb l'UV i en un principi no ens han posat cap problema o sigui que bueno, no sé ens van dir que ens informaven i ja està Ha quedat com una mera informació Sí, ens van informar i ja està perquè sí, el fet d'estar en contacte amb l'UV i que l'UV pues, en cap moment es, es posa en contra del, de la nostra acció pues, també suposa que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 l'Albert Feixula d'Associació d'Estudiants Progressistes, que estava allà amb uns altres companys, doncs exactament, em sembla que eren 4 o 5, els que altres que estaven també en vaga de fam i gent que estava donant-li recolzament al seu voltant, doncs, recollint les firmes necessàries per poder-ho després portar el deganat i demostrar que hi ha una àmplia conscienciació entorn a la necessitat de mantenir la titularitat pública dels menjadors universitaris com una mesura, com un mitjà de mantenir el nivell de qualitat de les condicions de treball i d'estudi de treballadors i estudiants a la universitat. Bé, doncs anem amb una pausa musical i després començarem amb la crònica del que va ser eh, tota la jornada que va ocupar el dia 10 al Museu d'Història de Catalunya sobre moviment Obrer de 1911 de 1956 a 1976, organitzat per la Fundació Catalana, l'Associació Catalana d'Investigacions, Moviment Obrer Catalunya, per tant de dir així, 1936-1976, organitzat per l'Associació Associació Catalana d'Investigacions Marxistes. Recordeu esteu escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM, això és ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada i teneu un número de telèfon per poder-nos trocar, és el 933177366 i diu la vostra en directa. fer aquesta petita crònica de lo que va donar de la jornada de moviment obrer a Catalunya organitzat per la Catalana d'Investigacions Marxistes que es va fer el passat dia 10 d'octubre al Museu d'Història de Catalunya. Nosaltres podem donar la crònica sobretot que es va fer pel matí, uh, per la tarda també va ser i també ivan poder assistir, però tot pel matí és quan vam recollir les ponències de, de tres investigadors, en concret el José Babiano Mora, historiador i director de l'Arxiu del Treball de la Fundació 1 de Maig de Comissions Obreres, eh, que va fer una ponència sota el títol Fordisme i condicions de treball en els anys 50 i 60. També la Nàdia, vam seguir la ponència de la presentació, l'exposició de la Nàdia Baro Moral, historiadora de la l'Aube, que va fer una ponència sota el títol Condicions de treball i les dones, i d'Antonio Lardín, oliver, historiador i escriptor, que va parlar sobre la resistència i lluites obreres a Catalunya en les primeres dècades del franquisme. Després van haver-hi tot un seguit d'intervencions, però, bueno, ja fins a l'hora de dinar, en les quals no hi van poder, no poder ser-hi. Però per la tarda sí que vam poder estar a, a l'exposició de... de, de... Bueno, de testimonis de quines van ser aquestes lluites obreres en el 60 i el 70 des del punt de vista de comissions obreres eh? i de lo que va ser el partit hegemònic dins de l'esquerra el PSUG, el Partit Socialista de Unificació de Catalunya doncs hi van participar tota una sèrie de gent en la qual hi destacarem sobretot les intervencions de Justi Anno Martínez el Justi de... també la intervenció de Núria Casals i de José Cano. En conjunt doncs van donar tota una mostra de, de conseqüència eh, revolucionària perquè continuen mantinguent els seus principis i també d'honestedat perquè van explicar fins, fins i tot autocrítica d'aquelles coses que en la perspectiva es podrien haver millorat i sobretot en el fons és un testimoni esferaidor per lo que suposa d'escoltar la veu viva de la història de les lluites del moviment obrer a Catalunya doncs, si us sembla, el que faré seran 5 cèntims del que vam parlar el José Babiano Mora i la Nàdia Baró Moral i us passarem un tall de veu no complet perquè són uns 32 minuts i eh, no ens arribaria per tot el... Bueno, a veure, les 13 i 11 ja. Són les... No, perdó, és la 1. Doncs un tall de veu, res 10-15 minutets, de quina va ser la intervenció d'Antoni l'Antoni Lardín-Oliver a l'intent doncs, de fer-vos arribar, per la gent que no hi va poder participar, quin va ser el caire, quin va ser els temes que es van tractar en aquest debat sobre moviment obrer a Catalunya 1956-1976. Comencem parlant sobre el fordisme, que va ser presentat per al José Babiano, un fordisme que ell el va caracteritzar com eh, proveïdor d'unes relacions laborals burocratitzades. Eh, el va extreure a partir de l'estudi de la documentació de les empreses, la documentació interna, on parlaven sobre la reglamentació de la força del treball, la jerarquització, els ritmes de treball, eh, l'alt cronometratge... Uh, l... també quines eren les disposicions tècniques formals del fordisme a l'hora de reglamentar la forma de treball els mètodes, les, els mètodes de treball a través d'un cronometratge que es deia Mètodes de Tiempo i Movimiento en el qual, doncs, això es controlaven els temps dels moviments que havíem de fer-se a la cadena de muntatge i a partir d'aquest estudi de la documentació interna de les empreses ell va establir que bueno, va poder reconèixer que hi havia una rígida divisió del treball amb l'existència, fruit de l'existència d'una mà molt desqualificada una mad'obra que havia immigrat del camp des dels anys eh, 50 havia immigrat del camp i havia anat a les ciutats en un context urbà com era la Barcelona industrial dels anys, o, o la Barcelona que començava a ser industrial en un sentit ple que no arribaria fins a finals dels 60 i sobretot de la dels 70 a uh, per part d'aquesta mà d'obra desqualificada que es va veure sotmesa a la disciplina, a la rigidesa quasi militar, militar en un sentit ple en el cas de la SEAT, i sotmesa a teories de la regulació. Aquestes teories de la regulació, que eren el mètode fordista i que incluïen la, el cronometratge i el treball a, i el, el salari per treball fet. Lo que se'n diu en castellà el trabajo a testajo. Aquesta teoria de la regulació suposava una homogenització dels eh, gestos del treball, dels eh, del gest del treball, els ritmes d'explotació del treball, el salari pel rendiment, aquest trabajol de estajo, i en conjunt suposava una alta tassa d'accidentalitat. També José Babiano va establir dos fenòmens característics del furdisme als anys 60. I és que als 60 hi havia, eh, 60 hi havia un, una plena ocupació i a més era estable, de per vida. Aquestes eren dos co condicions del fordisme que es van acomplir gràcies a que hi van haver -hi dos milions d'immigrants, és a dir, dos milions de treballadors de l'estat espanyol van tenir que immigrar a l'estranger per poder-se guanyar la vida, i era una entrada de divises, una remesa de divises que sanejava les balances de comercials i públiques de l'estat franquista, això i el turisme, i també per una baixa mà d'obra femenina és a dir, la dona estava a casa no treballava a la fàbrica i per tant no entrava dins de les estadístiques d'ocupació del moment eh, de població assalariada i per tant, sota aquestes dues premisses mà d'obra immigrada i mà d'obra femenina a eh, natur és com es podia entendre que es va aconseguir assolir aquestes dues característiques del fordisme, o que normalment s'associen al fordisme, que és plena ocupació i estable de per vida. El José Baviano també va arribar a definir el fordisme com a un règim productiu a través del consum i l'acumulació, el que va definir en conjunt com una estructura social productiva i d'acumulació. Tot i així no, no estableix que hi pogués, que poguessin parlar d'un plefurdisme a l'estat espanyol en plefurdisme com podia ser entès en altres parts d'Europa com Anglaterra, Estats Units, França i els motius serien que hi havia una falta d'un estat del benestar, és a dir l'estat social eh, feixista de, de l'època de Franco, que ens han volgut Creure, fer creure la propaganda posterior no existia, no hi havia un dèficit públic, mancava educació, mancava sanitat, mancava infraestructures, mancava protecció laboral, etc etc. Evidentment també hi havia la dictadura, és a dir, la dictadura regulava les relacions laborals entre el treballador i l'empresari, no era un lliure mercat. Uh, regulat socialment a través dels convenis col·lectius i, per tant, això era una altra mancança que tenia uh, el fordisme per poder dir que estava plenament establert a l'estat espanyol. I, en definitiva, el que hi havia era una mena de paternalisme industrial uh, promogut pel franquisme. Per tant, no podem parlar d'un ple fordisme uh, desenvolupat en un estat social com en el succeï en altres parts d'Europa. Què unificava el sistema, segons el José Babiano? Doncs el que unificava el sistema, eh, sota aquest fordisme incomplet, era les institucions, en concret els sindicats verticals, la repressió de les llibertats individuals, eh, és a dir, la repressió de la llibertat sindical. Això lo el que anificava el sistema, el sistema productiu, és a dir, les condicions laborals, en definitiva, era l'homogenització de, de la classe salariada dins d'uns uh, sindicats verticals que entenien que, a, que donaven unes consignes interclassistes i de pau social, tots els productors uh, vivien en harmonia, tant treballadors com empresaris, en el mateix sindicat, i per la intervenció repressiva de l'estat franquista. Després va intervenir la Nàdia Baro que va parlar de les resistències que es van donar als anys 50 quan es va donar el fi de l'autarquia de, de, de l'autarquia aquest, aquest invent esbojarrat de l'estat feixista que volia creure en l'autonomia productiva i de consum de l'estat espanyol i que quasi va portar a l'abocar-ho a un desastre humanitari a partir de les fams i a partir d'un baix nivell de consum calòric de la classe treballadora que després d'haver patit la repressió post-guerra eh, post civil, doncs a sobre es veia sotmes als experiments econòmics de l'estat feixista. Doncs el nivell de vida més baix que hi ha hagut als anys 50, després del fi de la Turquia, és el nivell de vida més baix que hi havia abans de la guerra, és a dir, un nivell de vida baixíssim, en l'any 58 es va signar, es va fer la llei de convenis col·lectius, que significava l'inici de negociacions col·lectives, però mediatitzats pel sindicat vertical. Continuaven sent delicte tant la vaga com les reunions públiques. Uh, o sigui, si tu et reunies a més de dos o tres al treball i no era per parlar de futbol o toros o braus, eh, immediatament allò era considerat delicte i ni parlar de les vegades ni que fossin per motius econòmics. Els convenis col·lectius, per tant, de l'any 58 eren molt minsos, molt limitats, i a sobre estaven sota el control estricte del sindicat vertical. Quan comencen a haver-hi respostes obreres? Doncs el 51, el 56, el 58 i el 62. En el 62 i ja es entra en el cicle de vagues i de resistències obreres, sobretot al tèxtil i a la metalúrgia a tota la dècada dels 60. El 51 és la més sonada, és la vaga dels tramvies, que els nostres avis encara recordaran, en la qual va afectar fins a 300.000 persones a la ciutat de Barcelona, negant-se a agafar el transport públic per culpa de la pujada de preus que va haver-hi amb l'agravant comparatiu que hi havia respecte a Madrid, perquè a Madrid no havien posat, aquí havien posat uns 30 cèntims, i va haver-hi com una mena de resposta col·lectiva, de conscienciació collectiva d oposar d'oposar-s'hi a aquesta mesura en un moment en què hi havia un encariment de les condicions de la vida i dels productes alimenticis doncs la gent va decidir no agafar el tramvia. Hi ha una anècdota que diu que davant d'aquesta resposta popular les autoritats franquistes es van posar molt nervioses i van posar, es van enviar inspectors des de Madrid, des del govern central, per veure què, què dimoni s'estava passant a la ciutat comtal i les autoritats de la ciutat comtal, davant d'aquesta inspecció el que van dir és bueno, donar una aparença de normalitat i enviar els tramvies perquè la gent els agafés un diumenge quan jugava al Barça tal era el grau de conscienciació i de rebuig a el que havien sigut les actuacions de les autoritats franquistes a la ciutat que la gent quan va sortir del camp del Barça ningú va agafar els tramvies que ja estaven aparcats allà al davant per recollir-los, tothom va tornar a peu a peu caminant un senyal de protesta un amor és <futats> Aquesta vaga dels tramvies, el suc va anar a Remolc, van ser els vocs expiatoris, però no la van arribar protagonitzat, tal com sosté la Nàdia Baro. Després de la vaga, el que sí que es va donar és que els enllaços sindicals que tots pertanyien al sindicat vertical, van demanar una vaga general amb l el el qual s'estava canviat la percepció del partit cap a la participació als sindicats verticals. A la vaga del 56 hi ha un increment salarial, fruit un increment salarial insuficient que no podia paliar l'inflació. I entrem al nou cicle cobra obre el pla d'estabilització de l'any 59, que volia parar el cicle de protestes. Uh, comissions obreres es comencen a fer permanents a partir de l'any 59, ja no són únicament aquestes agrupacions coyunturals de treballadors per una, una comissió obrera, precisament eren molt inestables en el seu inici, es convocaven, funcionaven durant la vaga i després es desconvocaven, doncs ara a partir del 59 i aquesta vaga del 56 i del 51 és quan comencen a fer-se estables i permanents. També podem parlar que a partir del 59 comença a haver un declivi del que era el sector productiu de lligat al tèxtil i totes les vegades es comencen a concentrar en el sector de la metalúrgia, que eren grans empreses amb grans concentracions de treballadors, de 2.000 a 3.000 treballadors, com per exemple la maquinista. i és al sector de la metal·lúrgia qui encapçala totes les mobilitzacions obreres a partir de llavors. I obero, la Nàdia Baro va acabar caracteritzant quina era la dinàmica d'aquestes vagues. Començaven en un joc de l'Estat, després s'estanien a altres punts, per exemple podien començar a Astúries i després passaven a Catalunya. Es reprimien i després es donaven... Es reprimien per part de les autoritats franquistes, practiquant aquest industrialisme paternalista que hem dit. Es reprimien i després es donaven certes millores en forma d'augment salarial, per exemple. Quina era la característica comuna a totes aquestes vagues i que bueno, el José Babiano ja ho va apuntar, com homogenitzava el sistema productiu, és que l'Estat resolia el conflicte i no l'empresa. Els lookouts, la tancament d'empreses, estaven a l'ordre del dia i després hi havia una readmissió selectiva. És a dir, l'Estat reprimia, encarga... Eh portava la presó els líders sindicals més significats, però també els empresaris participaven en aquesta repressió, tot i que al final no hi havia, no hi havia capacitat resolutiva del conflicte per part seva, però sí el que feien era tancar l'empresa, acomiadar a tothom i després readmitien selectivament, els eh, deixant fora, sense que poguessin eh, reincorporar-se al seu lloc de treball, aquells que més havien significat en la vaga. Per últim, és la, va fer un recull de la vaga dels 62, que va començar estúries a, a Guipúscoa i després a Catalunya, que va arribar a afectar entre 150.000 i 250.000 persones, treballadors, Astúries, a Astúries a Guiupuscoa, i 400.000 a Catalunya. Quan va arribar a mitjans de maig de l'any 62, al sector de les metal·lúrgiques. Uh, va haver-hi una gran manca de coordinació, però hi era. Les novetats respecte als anys 50, és que és un punt d'inflexió per la quantitat de gent que hi va participar en aquesta vaga de l'any 62 per tant, a l'any 62 amb aquesta vaga que va començar a Astúries i a Guipusco i després es va estendre a Catalunya del sector metal·lúrgic, entrem en el nou cicle de vagues dels anys 60 com a punt d'inflexió respecte al 50 ja ho tenim es signen el 58 els convenis col·lectius, la llei de convenis col·lectius, el 59 és el pla d'estibilització i a l'any 62 hi ha la llei de regulació de conflictes col·lectius que establia ja certes mesures de visualització de les protestes obreres dels treballadors. Però ja estem en un nou cicle en el qual la Nadia Baro es va aturar i després va haver-hi la intervenció de l'Antonio Lardín que en comptes de fer-ho forma de crònica doncs l'escoltarem a ell res, una intervenció de 10-12 minutets fins a ahir 25 perquè ens doni temps a fer una mica d'agenda doncs l'ho dit ara escoltarem la intervenció que va fer l'Antoni Lardín que com hem dit és historiador i escriptor sota la seva ponència titulada Resistència i lluites obreres a Catalunya a les primeres dècades del franquisme. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Això és ràdio contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Us podeu posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana. Enviem-nos un mail a ondelibre1917 arroba a 1917 en números. que hi tants, com per exemple ens passava a Manufartura de Saló on es deixava ben clar doncs, que els vacants d'oficial o d'oficial de primera se proveeran lliurement por la empresa mentre que els d'oficial de segona seran por reguloso meito i interessava doncs, que la gent qualificada, que pogués ser més de fi a l'empresa, doncs, poder-la eh, eh, designar d'alguna manera una altra característica que també s'ha comentat ara per intervenció anterior, doncs eren els, els baixos salaris que es cobraven, doncs que dificultaven o pràcticament impedien la, la subsistència familiar, els subsidis que s'aplicaven, doncs, el subsidi de càrregues familiars o, o, o plus, etc. no arribaven a cobrir de cap manera les necessitats familiars, com a mínim així va ser fins al 56 i puntualment aquell any, perquè després també va haver-hi certa divergència, el que obligava doncs, a fer un munt de les extres i a fer doncs, jornades als hotels doncs, de 14 hores, 16 20, etc. La cosa que també feia difícil eh, mantenir un lligam bastant continuat i ferm doncs, amb, amb les activitats extralaborals que requeria la militància. Com a tercer punt, la disciplina eh, que s'aplicava a les empreses amb, amb els empresaris públics, nomenats o compartits en sectes d'empresa i els ja encarregats o no, responsables de d'excepció, sovint gent doncs, que ha dictat el règim o palangistes o els combatents o coses d'aquestes i amb l'obligació de a totes les empreses com s'ha nomatat també d'elaborar un règim de reglamentació un, un reglament de règim interior el rei rei que tenia unes, unes particular, algunes particularitats per exemple doncs el al Parlament de, de la Empresa Siemens de la jornada de la el personal debe fidelidad a la empresa su deber primordial es la dirigencia en el trabajo y la colaboración en la buena marcha de la producción los que prestan su trabajo y colaboración a la empresa contraen pues la obligación de poner el mayor esfuerzo posible su contenido la empresa por su parte procurará que el treballador poda executar el seu treball en les mellores condicions possibles de seguretat, de seguretat i fietat és a dir, tenien totes les obligacions i l'empresa doncs, procurava, procurava que, que això es pogués, es pogués fer eh? a més a més en aquest reglament s'incluïen doncs, tota una sèrie de fautes lleus, greus, etc que incidien directament en la capacitat de mobilització eh? i es prohibien doncs, tota una sèrie de coses com podien ser Eh, pues abandonar el puesto de trabajo para trasladarse sea otra recepción de dependencia o despacho de la empresa sin que haya justificación para ello relacionada con el trabajo eh, debería permanecer y conservar particularmente en pasillos, escaleras lavabos, etc. o ejecutar cualquier otro acto que tenga como consecuencia perder y hacer perder a los compañeros de trabajo inútilmente y sin justificación el tiempo dedicado al trabajo per acabar tot, si tot i així hi havia gent que ha saltat les normes, hi havia vagas, hi havia problemes, has deixat arreglar amb el mateix reglament de la Siemens que de que si un treballador fues detenido, procesado i condenado, serà dago de baja en la plantilla i també si su detenció se prolongara més allà de tres Per tant, si tot i així aquestes posicions de havia tots problemes, els treballadors puguin ser acomiadats i han tenint gust per fer algun acte i la gana. Un quart element, i en aquest volia fer una mica més d'incidència, és eh, destacar eh, o remarcar les, les continuïtats que a nivell de treballadors s'estableixen des del París de la República. És a dir, no, hi ha, no, no sortem del 39 o 56, com si no, no, hi hagués, no hi hagués hagut res. Per tant, al eh, 1950 a la ciutat de Barcelona hi havia una mica més de 422.000 persones que havien nascut entre l'any 1906 i l'any 1925, és a dir, que l'any 36 doncs, tenien entre 30 i 11 anys, eh? i els 60 eren, en total, 3.000 persones més, 425.000 i una mica més. Tots estan en plena edat laboral, perquè els més grans tenen 54 anys d'any 60. Per tant, són gent que, d'alguna manera, ha participat la guerra o amb la viscuda mm, del de ser, guberlejos, etc. Mm? Són, si diguem, eh, marquem com a detall, doncs la, la gent que tenia 16 o 17 anys, eh? el que era la llibre de Olívaro, doncs pràcticament en 1960 la població de la rural d'alguna manera havia estat vinculada a la guerra o havia patit d'alguna manera. Mm? Uh, una altra qüestió és que a les pot sindicals del 57, doncs les primeres que es consideren doncs que va haver-hi una victòria dels candidats de l'oposició, estudiant dues empreses, com eren Saló i Siemens, el 51% dels enllaços escollits amb Manufactura Saló i el 53% dels escollits de Siemens havien nascut entre 1916 i 1925, és a dir, 1957 havia entre 31, eh, 32 i 40 i 41 anys, mm? eh, per tant, eh, hi ha una presència important en a, en aquest, a, a les empreses de, de, de gent, eh, gran són suïl, formen la major de, de part, la major part de la plantilla, mm? eh, i això és important que que tenia un quota del tot i les declaracions per tornar a cavallar, etcètera, eh, hi ha molts dels militants del PSUC, molts dels militants de l'UGT, molts militants de la CNT, que han tornat a la guerra, van tornar a les seves fàbriques i van tornar a cavallar. I, per exemple, doncs, el, amb el cohesedor, el els treballadors quan es van incorporar, se'ls van fer una declaració de la cohesió, entre altres, a doncs, quin sindicat o partit pertanyia abans d'algú i de juliol i després, etc. Hi ha molts treballadors eh, que eh, declaren la seva afiliació política o sindical d'esquerres eh, abans o després de la guerra, també declaren haver format part del comitè de fàbrica o haver estat la gran secció del, del comitè sindical o fins i tot haver anat voluntaris al, al exèrcit. A la de la i fins i tot alguns es van atrever doncs, a indicar que mantenien una actitud passiva o, o indiferent cap al meu regí. Tot i així, tot i que aquestes declaracions van ser reemmesos re re i no els van despatxar. Vull dir, per dos anys 50 encara aquesta gent que està treballant. De tal manera, per exemple, que agafant els 130 treballadors que es van presentar a les eleccions per a any el sindical o el vocal, o el vocal de la jugada d'empresa entre el 47 i el 58 d'aquesta gent doncs s'hi van presentar a, a un dels afiliats de l'UGT un, un, un altre que de caral hauria estat afiliat, afiliat al CAXI eh, un altre del CAXI s'ha passat en el 58 un, un dels delegats de, del comitè d'empresa de l'any 33 de la CNT es va presentar a la reacció de l'any 47 i després va ser escollit eh, suplent d'un cao jurat l'any 54 una altra afiliat que havia declarat estar afiliat a la CNT va ser escollit sin enllà sindical l'any 57 i finalment una altra persona que va declarava ser, eh, haver estat afiliat a les Joventuts Socialistes Unificades a Catalunya eh, i, que, i que fins i tot havia passat pel dinobre de periodo disciplinari de treballadors es van presentar a les eleccions sindicals de l'any 47 i va ser escollit vocal de suplent Vo suplent delst Empemprega de l'any 58. I a les accions del sindical sindicals de l'any 47 no va sortir escollit però no va quedar amb un lloc massa dur i va quedar el 13è de cent aquesta rentada, no séè si ja tenia certa tirada entre els seus companys entre els seus companys d'empresa. Finalment, en aquests 20 anys, va eh, indicar també que es van, a part de les conegudes de protestes de del 51, del 56 i del 58, hi va haver -hi moltes més, jo he pogut recollir 175, però segurament que n'hi moltes més de petites, que s'articulaven doncs, doncs, a través de comissions obrers, que eren encapsulades pels tristes dels obrers, que no podia ser cosa o persona, sinó que havien de ser, sovint eren els companys doncs, que inspiraven més confiança, o que eren escollits d'una manera semi-espontània o semi-assembleària pel seu prestigi i perquè podien donar alguna garantia de la seva lleialtat i capacitat i quan en principi, quan es guanyava la protesta o la repressió tant de l'estat com del, del patró començava a ser més fort pel que doncs, estava disposat a aguardar normalment el moviment s'acabava i fins a un com deia aquest mar laboral, doncs, aquestes condicions pràcticament no han canviat el punt la ciutat. I aquest, doncs, és el, el parlament al el que el que havia d'interactuar per aconseguir el seu objectiu únic que era doncs, acabar amb la dictadura franquista. I com, com a partit, doncs, marxista i, i, i de classe, doncs, la, la seva estratègia passava perquè els doblers fossin els protagonistes d'aquest moviment perquè la caiguda del, del franquisme es produiria si s'aconseguia organitzar una vaga general d'UER. Pels anys 40, doncs, s'ha molt suport de carrilles, etc. Després, sense carrilles, però la, el nucli fonamental era la vaga general d'UER. A més a més, marcat, segurament, doncs, pel, pel marxisme de l'època, per l'estadivisme, etc. era un discurs força rígid, que no admetia desviacions, molt, s'havien eh, de seguir els passos i si s'havien de seguir aquells passos segurament s'arribava doncs, a, a acabar amb la dictadura dins d'aquesta estratègia eh, del 39, bàsicament ja dic que et parlava els ures, però dos elements per destacar a més a més de reconstruir bé, aquí ho hem de deixar eh, perquè volem fer la part de l'agenda la, dir només que penjarem la intervenció de l'Antonio Lardín completa el blog una vegada que pengem el programa d'avui doncs al costat hi posarem també un enllaç perquè pugueu escoltar tota la resta de la intervenció que més o menys li quedaven doncs, uns, uns altres eh, si no veig malament doncs, uns minut, 20 minutets més que bueno, evidentment no volíem posar-la tota completa sinó que el que volíem dir i fer era, eh, doncs això, un recull, una mostra, agafar una mostra, encara que fos petita, una crònica, ja ho hem dit, del que va suposar aquesta jornada de moviment obrer a Catalunya, organitzada per l'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes, el passat dia 10. Us hem estat dient cinc cèntims, cèntims del que van parlar els altres dos ponents i he, us hem passat el tall d'àudio de la intervenció de l'Antoni Lardín, que ja heu dit... Eh, doncs això, la resta la podreu escoltar una vegada que pengem el programa al nostre blog. Doncs ara, sense més retard, comencem la part de l'agenda i notícies d'On Libre en els 5 minutets que ens resten de programa. que volem fer és remarcar una petita notícia sobre uns presos curts a l'Iran que estan en vaga de fam i després donarem ja la part de l'agenda que té a amb un acte de la Farga aquest pròxim dissabte a l'Ateneu-la-Torre. Doncs comencem primer amb la notícia sobre la vaga de fam indefinida dels presos curts a l'Iran. L'hem tret del diari popular dels Països Catalans, l'accent, i diu així. Centenars de presos curts estan en vaga de fam indefinida en presons de l'Iran. La vaga de fam va començar el 25 d'agost i els presos ja han superat els 40 dies sense ingerir aliments. Segons la pàgina d'informació Kurdis Info, posant-ho així al Google ho podrà trobar en l'enjas per poder completar la notícia, o seguir les noves que, actualitzacions de la mateixa que hi hagi en aquesta plana, doncs, Lluïc, segons la pàgina d'informació Kurdish Info, Kurdish acabat Mac, són centenars els vaguistes, però no detalla la xifra. Tot i no poder facilitar aquesta informació, sí que concreta els noms i condició de 23 de, la, 23 de les persones que han emprès aquesta lluita, entre les que hi ha activistes polítics, pels drets de les dones i estudiantils. Com a mínim, 3 d'ells estan condemnats a mort i a cadena perpètua. Amnistia Internacional també s'ha mostrat preocupada per la situació d'aquests presos en vaga de fam, que ha xifrat en 50. No és la primera vegada que aquesta organització denuncia públicament els presos de la minoria kurda de l'Iran, ja que anteriorment ja s'havia manifestat contra les condemnes a mort i la pràctica de la tortura a les presons d'aquest estat. La preocupació per la situació dels en empresonats a l'Iran per motiu polític es va fer sentir a finals d'agost, coincidint amb l'inici de la vaga de fam als carrers de Londres. Els manifestants van alertar que hi ha vuit curs a les presons iranianes que estan a l'espera de ser executats. D'aquests, dos són periodistes, cinc són mestres i el darrer és un estudiant. La Federació Kurda del Regne Unit, convocant de la mobilització, va denunciar que durant aquest 2008 ja n'estan executades 211 persones a l'Iran i que el 2007 la xifra va ascendir a 317. A l'Iran hi viuen entre 5 i 8 milions de persones, segons les fonts, i no tenen els drets nacionals reconeguts. Una part d'ells s'han unit a la lluita del PKK, partit dels treballadors del Kurdistan, nascut a Turquia, i dins de la seva estructura s'enquadren a la guerrilla del pGAK, que és la branca del PKK a l'Iran, que té la seva base d'operacions a les muntanyes del nord de l'Iraq, dins l'autonomia regional Kurda. Quan diu que a l'Iran hi viuen entre 5 i 8 milions de persones, crec que es referien a 5 i 8 milions de curs. <fixi> Per últim, parlar de les raons de la vaga de fam. Les demandes dels que s'han sumat a la vaga de fam són el reconeixement de la seva identitat política i civil com a presos, la cancel·lació de les condemnes a mort dels activistes polítics i civils i l'eliminació de la pena de mort de la Constitució iraniana. Acabar amb la tortura i maltractes als presos, posar fi a les polítiques de discriminació nacional religiosa i sexual, i acabar amb les condemnes a l'exili forçós, millorar les condicions de vida a les presons que les organitzacions de defensa dels drets humans iranianes i internacionals supervisin les presons iranianes i que revisi el sistema judicial iranià sobre la base dels estàndards de protecció dels drets humans. Els organismes de suport dels presos han fet una crida internacional a les organitzacions de defensa dels drets humans, intel·lectuals i organitzacions polítiques democràtiques a donar suport a la lluita dels vaguistes de fam. Per fer-ho també a nivell dels nostres oients i de la gent que, si vulgui, aderir a aquesta campanya de suport als, als presos curts en vaga de fam a l'Iran, doncs podeu consultar la plana web www.kurdish-info.net kurdish uh, guioal info.net escrit que u r d i s h I molt ràpidament donem la part de l'agenda que té a veure amb una activitat que organitza la Farga, un debat sobre la crisi econòmica a l'Ateneu-La Torna, al carrer Sant Pere Marti 37 Baixos, el pròxim dissabte 18 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. L'acte del debat versarà sobre la crisi econòmica i financera internacional i serà a càrrec de tres coneguts economistes. El primer serà el Pedro Montes, que parlarà sobre els efectes de la crisi sobre l'economia europea i de l'estat espanyol, a continuació, hi parlarà el Salvador Jouer, que parlarà sobre apunts sobre possibles alternatives anticapitalistes a la crisi. I, per últim, hi participarà un membre del seminari Taifa d'Economia Crítica, que parlarà sobre les causes i la dimensió de la crisi. Això serà, com hem dit, el pròxim dissabte 18 d'octubre a les 5 de la tarda a la La Torna, carrer Sant Pere Màrtir, 37 baixos. I amb això acomiadem el programa, us recordem que podeu escoltar la seva remissió el dimarts a partir de la una del migdia i que ens tornem a veure en directe el pròxim diumenge a partir de les 12 del matí en directe. Que tingueu molt bones setmanes, salut a tots i a totes.